naye imani yangu ni tere kwamba unaendelea vyema ndugu msikilizaji wa redio Isangani Radio pale pote ulipo. Karibu kuifuatana tarifa ya habari ya kwanza leo ikiwa ni eh, ni siku ya Jumaine, ni tarehe Novemba mwaka 2022. Tuanze kabisa na muktasari wache. Wizara ya elimu inatangaza kuwa haitaongeza kutoa wa mitihani kwa wanafunzi wenye asili ya burundi walioko genini na kwa wale wanafatikana katika kambiza wakimbizi hususa nchini Tanzania. Hayo ya rifahamishwa na waziri wa elimu sayasi na utafiti katika kipindi alichoendesha na wanishi wabari jana jumatatu. Na jumane hii ndipo kumefunguliwa rasmi mupaka wa ruwenga Unapatikana kando na inchi jirani ya DRC Katika kijiji cha Malambo ya pili Tarafu la rugombo mkuwani chibitoki Wakazi wa Tarafu la rugombo Wanapongeza serikali kwa hatuwa hiyo Ya kufungua mipaka ya Burundi na inchi jirani ya DRC Na uginini tutarekea katika Afrika mashariki Tutanzia inchini Tanzania ambapo jamhuri wajamuhuri Samia Sulu Hassan Amelekeza ku Kwanzisha kwa kikosi, kazi, kitakachu nishati, safi, ya kupikia Lengo, litakua kwanzisha safari Ya, ku, ya, ku, ya ambayo, itawezesha na inchi wa Tanzania kupika chakura kutumia nishati ya kisasa Kuna hayo bila shaka na mengineo, mengi zaidi ambatana na hadi tamati Fundi mitambo yupo fraso Akima Karibuni Isanga. Nam. Tufungue tarifa ya abari katika ukulasa wa elimu ambapo warundi wanaotokea uhamishoni katika inchia Tanzania ambao Wanafikia katika kambi la mupito Linalopatikana wilayani gitarra tarafa La banda mkuwani makamba Wanaomba serikali Wapatishena fasi za watoto wao shureni Kwa sababu wali ugenini kabla Ya mwaka washure kufikia tamati Laia zaidi ya miaine wali otoka uhamishoni Mwishoni mwawikili loropita Wali wali Waliasilisha ombi hilo kwa naibu kiongozi wa shirika la kimataifa la kushulikia wakimbizi UNCR katika ziara ya kikazi aliyoendesha eneo hilo yenye madumuni ya kushulikia hali harisi ya wakimbizi kabla ya kulejesha kabla ya kulejesha katika familia zao zaasili. Katika ukurasa huo huo wa elimu ni kwamba baadhi ya wa wa shule na walimu wasiyotenda kazi pasavyo pamoja na uhaba wa walimu ni baadhi ya changamoto zinazopelekea wanafunzi wa mkoa wa kufaili katika mitihani ya serikali. Hayo yali bayini wakati katika mkutano ulioendeshwa na mkurugenzi wa idara ya elimu mkoa ni Burundi kwa viongozi wa shule mkoa ni Homwa. Anatole sabimana, anawataka viongozi na wa shule na wa madehebu kutuwa michango yao kwa kuboresha sekita ilimu ili mkua bururi ongeze kuchukua na fasi ya kwanza katika miki, mitiani hiyo ya selekari kama ili zokuwa siku selizo pita. Kwa upande wa viongozi wa makanisa, wanaomba kukulahisishiwa kwa kuteuliwa kwa viongozi wa shule. Habari hii ni kwa mchibu, walipota wa radio isanganilo kumukwani bururi, zeno nza bimana. Na tunapusalia katika ukurasa huyo waerimu ni kwamba wizala yaerimu inatangaza kuwa haitaongeza kutuwa mitiani kwa wanafunzi wenye asiri ya Burundi walioko Genini na kwa wale wanaopatikana katika kambiza wakimbizi inchini Tanzania. Hayo yalifamishwa na waziri waerimu sayansi na utafiti katika kipindi alichoendesha na waandishi waabali jana jumatatu waziri Fraswabza limana anawataka wanafunzi hao ku kurejea kurejea nchini Burundi agitaja kuwa tatizo zilizowapelekea kukimbia nchini ya Burundi hakika zimepatishiwa suluhisho kwa sasa tumusikilize katika lugha ya Kiswahili anatafsiriwa na Lomiwarde Niwabivuza kwa mbereho nagomanda babagirie watangazie mu Burundi kwanza napenda niwatangazie kuwa nchini Burundi nicho lazimisha kukimbia hakipo tena badala yake watoto hao kunatolewa wito wa kurejea kwao waendelee na masomo hapa pili Iri kutahini watoto ama wale wasomea kwenye shule fulani sharti wizara iwe imefuatilia kila siku ili kuchunguza endapo shule hiyo inafundisha kwa kuzingatia sheria. Hivi kufuatia shule hiyo hakuwezekani. Kama huwezi kufuatilia shule, huwezi kutahini watoto sio jua mazingira walimuosomea. Huenda mtaniuliza kwa nini awali walikuwa wanatahinishwa. Ni kwa sababu ilikuwa nyakati za vita. Hata mamuzi yale yochukuliwa huwa ya kivita. Huituwa kwa kifaransa Kadofors Majer. Sasa hivi hakuna tatizo la kiusalama. Hakuna anayeweza kusema kuwa amekataa kurudi nyumbani. Kwa misingi kwamba kuna shida nchini burundi. Tunawataka hao wachache, wanao baki. Ni wachache sana. Hakuna takaya enderea kutumia uwezo wake wakuakuta Tanzania kuwatahini. Badara yake waregea nchini wafanyi mtihani humo ila atakayependa penda kubaki nchini Tanzania hakuna shida kwetu afuate programu ya huko akileta diploma ya huko Tanzania tutaidhinisha na kumupa hati ya kuilinganisha marufu ekivaransi niza ilikuwa hakuna shida halisha ya sisi kuto watahini watafanya mchihani ya huko Tanzania lejo isanganiru ni kiboko yao Nam niki boko ya radio isanganilo Tarifa ya habari inaendelea kukujia kupitia vipuza anga fmwina tisa nukta saba na mia na moja kwa nyi amba muna patika na oko inchi ka ni kati walioko ugenini muna tupata mubashara kupitia wetatu nukta isanganilo nukta ORG. Na kwa sasa tuendelea tarifa hii habari katika ukulasa wa kijamii ambapo jumaine hii ndipo kumefunguliwa rasumi mupaka wa luwenga unapatika na kando na inchi jirani ya DRC katika kijiji chamarambo ya pili tarafa la rugombo mkuwani chibitokei. Wakazi wa talafu la rugombo wanapongeza serikali kwa hatuwa hiyo ya gufungua mipaka ya Burundi na inchi jirani DRC iliofungua ilio tangu mwaka mitatu iliopita kutokana na muripuku wa virusi za uviko kuminatisa. Kwa lengo la kulahisisha la la kurahisi, la mawasiliano lai hao wanaitaka selekari ipunguze bei ya kupima virusi hivyo za corona kwa sababu talafu la rugombo linapatikana kalibu na muji wa lufungi. Katibu Tarafarugoombo anaeleza kuwa hatua hiyo ilichukuliwa kwa lengo la kuendeleza nenda dudi kati ya Burundi na DRC. Jiliberman Lakiza anafahamisha kuwa wataendelea kuimarisha usalama vilivyo ili, ili usije ukayumbishwa na watu wenye wenye haki, na watu ambao watakuwa na ya kuyumbisha usalama. Na katika ukulasa wa soka ni kwamba tutoke uko mkuwani chibi toke tuweleke uko kusini maencha ya burundi mkuwani bururi na kumradi mkuwani rumonge ambapo. Tunaendelea katika ukulasa wa michezo mukufunzi wa timu ya mchuwano ya soka le kroko inaoshiriki mashindano ya daraja la pili mkuwani rumonge. Aliji uzuru kwa wadifa huo kabla ya gutimiza hata mwaka mmoja agiteoriwa kutoa marifa ya soka kwa timu hiyo. Katika waraka wakujiuzuru aliyo muandikia governor wa mkua rumonge ulimwengu bigilimana alifamisha kwamba alipendelea kusitisha mukataba na timu ya lekroko ili apate muda tosherevu wakushulikia familia yake hata hizo dhulu kutoka kwa mashabiki wa timu hiyo. Zaileza kuwa kocha ulimwengu alipendelea kujiuzuru kuji kwa sababu za kiuchumi kwani ndiye binafsi aliyekuwa agishulikia timu hiyo Na katika ukurasa wa soka ni kwamba tunayendelea na ligi ya, na kombe la mabingu wa balani bulaya leo ndipo Panatrajiwa mitanange katha ambayo itatimua vumbi majira ya usiku Majira saa mmoja na dakika 45 timu ya FC Porto itaikalibisha timu ya Atritiko Madrid kutoka Hispania huko Baine, River, Kuseni kutoka, ube, kutoka Ujeremani, itakuina ikalibisha timu ya Club Le Bruges na timu ya Liverpool, Majira Saini, saza hapa nyumbani, itakalibisha kwenye wanjawake timu ya Napoli na mutanange mwingine utarindima Majira Saini, ni, ni mchuanu ambao, tambatanisha timu ya Bayern Muchenne, Ambayo, itashuka diimbani kuchuana na timu ya Intamila na huko timu ya Olympique Marseille ya Ufarasa, itakuiki ikalibisha timu ya Tottenham Hospazi kutoka huko uingereza. Punde kidogo, tunaendelea na tarifa zingine za kimataifa. Habari za kimataifa Namu, tutelemushe na anga tarifa ya kimataifa kwa kuangazia anga za kimataifa ambapo, Ni kwamba wa Jamhuri ya Tanzania Sani ya Sulu Hassan amelekeza kuanzisha kwa kikosi kazi kitakacho shulikia nishati safi ya kupikia lengo likiwa kuanzisha safari ya kulitowa taifa kwenye matumizi matumizia nishati isiofa kikosi kikosi kazi hicho ambacho hakitakuwa hakita cha serikali pekee kitashu kitashu kitahusika pia sekta binafsi za wadao wa maendeleo kitakuwa kita na kazi ya, kuchu, ya kuchambua sera za serikali na mapendekezo ya wadao waziri mkuu kasimu majaliwa ndiye atakaye atakayeongoza kikosi kazi hicho kwa kwa ya ya mawaziri amba, ambapo utaratibu utafanyika chini chini ya wizara Zara ya Nishati, Raisi Sulu Hassan, ametua maereke, maere, maerekeo hayo leo november mwesi wakati wakungamano laki taifa la Nishati Safi ya kupikia linalofuanyika leo na kesho jijini Dar es amesema kikosi kazi hicho, kitakuja na, na mpango mkakati ambao, utayongoza selekari, sekta binafsi na wadau wa maende leo, kufu, Kufu, uh, kutafu, kutafuta suluhu ya nishati safi na endelevu ya kupikia na tunaposalia nchini Tanzania ni kwamba speaker wa bunge daktari Tulia Axon ameitaka ame podium ya ya ya mikopo ya elimu ya, ya, ya, ya, ya juu kufu, uh, kufikia katika kamati ya huduma ya hudumu na maendeleo ya jamii Ijumaa Novemba 24 mwaka huu 2022 ili kujieleza kwani Hawataki ha wataki kusikia maelezo ma, ya serikali agizo hilo limifuatia waziri waerimu elimu sayansi na teknolojia professor Adolf Mukenda na baadhi ya wabunge kulalamikia kuwa kamati aliyeteuwa aliete, hajachurukia ipasavyo tatizo hilo daktari Tumia ametoa uamuzi huyo Bada ya mbunge wa chama cha CCM Elizabeth chiweza kutamuka bayana kwamba Kamati hiyo hakika, akuna chochote inachofanya kwa kushulikia kazi waliopewa na spika wa bunge. Na inchini DRC maerifu kada ya watu wenye hasira wameandamana jumatanu hii mujini goma didhi ya Luanda wagishutumu mamamula, mamulaka jumuhia ya, kid, ya kidemokrasia ya Kongo kwa kuwaunga mukono wasi wa M23 ambao wamejia, wamejimarisha katika siku hivi, za hivi kalibuni mashariki mwa inchi hii ya DRC wakidemokrasia. Wanahabari wa shirika habari AFP wameshudia ma, wanda manaji hao wa, wakiwemu mamiya ya, ya ya wendesha baskeli Wengine wakiwa na fimbo na wengine wakijihami kwa marungo wame minika mitani kwa kurani hatua hiyo Mutakumbuka kuwa kisha wakerekea kwenye Kiu, kia wakerekea mahala ambapo kuna patikana kituo ambacho maalumu kabla ya kuzibiliwa na walinda usalama askari polisi inchini DRC. Na atimae nchini sumaria, laisi wa sumaria, ametoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kusaidia walio jeluhi wakatika muripuko miwiri wa mabomu yalio waua wa watu mia mujini mogadisho siku ya jumamosi huku, tinga tinga zikiendelea jumaine hii kusafisha eneo hilo la muripuko Kwa kufuwa kwa, kwa tafuta wahanga wa islamu wenye itikadi kari wa alshabab shababu wa kufu, kuhusika na shambulilo hilo ambalo ni baya zaidi kuwai kutokea katika kipindi chamnyaka mitano wagisema wakipiga, wapiganaji hao walilenga wali wizara ya erimu shambulilo hilo pia lili, lili wajeruhi watakribani watu mia tatu mabomo mawili yaliripuka katika magari mawili chumamosi kwenye bala yenye shuhuri nyingi. bomo la kwanza liripuka dakika moja bada bada e bomo ringine lirikapuka ni yani inchi liriririko ilio, katika uh, katika pembi ya Afrika Ime, Imedumbukia katika muda mchafuko tangu kuwa kuawa kuwa utawala kuwa Said bal na mama karifu moja miatisa tisini na moja Nani hadi hapa ndugu mpenzi musikilizaji wale diwi sanga nilo ni napotamatisha tarifa hii katika lua ya kiswahili ni kushukulue musikilizaji jiunga na mitangu mwanzo tamati ni mushukulupia lubani wangu wa mitambu Fraswa Kimana alieni wezesha hili sauti isi kwa hewani bali kufikie pale pote olipo. Langu jina ni jama rivya nengenda kumana sino raziada na kutakia kila raheli na siku njema ya mapu muziko kwa heli.